A digitális világról érthetően. Ez a Posztmodem. már a harmadik kazettás műsor. Itt a Posztmodem Analóg. Jó tanács a szakértőtől. Felújított deket vegyünk. Kisegít a felújításban. A hangszóróboltban jártunk. A rejté a kazettás világban. A diagonális magnódek. Bemutatjuk a Magnó pontú alapítóját, és különleges kazettákat is mutatunk. Íme ez itt a Poszmodem analóg műsora ebben az antivírus időszakban. Szilágy Járpad vagyok a műsor szerkesztő műsorvezetője, és immár ez tényleg a harmadik ilyen összeállításunk, amiben a népszerű témával a kazettákkal és kazettás Magnókkal foglalkozunk. Úgyhogy itt van a jól összeállt kazettás csapatunk. Rögtön mellettem szelény István hangmérnök. Szia Pista! Jó hogy jó reggelt, hogy ki mikor nézi, ezt. Jó reggelt, kívánok. Alattunk pedig itt van Justin Viktor, te melyik égőbből, melyik időzónából jelentkezel? Hát én firenze elől szeretnék jelentkezni, de nem sikerült, úgyhogy uh, maradok Budapesten, és minden hip is, tehát nagyon üdvözlök. Gazettákkal készültetek? Mert látom Pista mögött a laboratóriumnak a műszereit láthatjuk, vagy mi, mik vannak ott mögötted? Igen, itt vagyunk a, a műhelyben, laborban, ahol mindenféle dolgok szoktak történni, és most ide tudtam beülni egy ilyen selfie botot, rátettem egy mikrofonálványra, és revit porrázom vagyok tartva, úgyhogy vigyáznom kell, hogy menjünk a tepátra. Ott például etáknak a, a frekvenciamenetét meg tudod mérni a, a laboratóriumban? Igen, itt van ez a Windows XP számítógép, ezen elég sok mindent lehet például megmérni a megfelelő hozzácsatlakoztatott interfésszel. De majd lesznek itt kazetták is, később itt vannak képen kívül. Na kérem szépen, akkor most belemerülünk mindjárt a kazettás tematikánkba, és ráadásul egy olyan szemszögből fogunk indítani, ami legalábbis remélem mindenkinek nagyon hasznos lesz. A kazettás műsorainknak az indító trigger pontja ugyanis az volt már három évvel ezelőtt, hogy új kazettás magnók jelentek meg a piacon. Erre látunk most is egy példát. Sokaknak megtetszett ez a lehetőség, hogy új magnóhoz jusson hozzá, de ezért volt érdekes számomra, hogy most idén augusztusban az Enne Dialogue nevű YouTube vlogger, aki egyébként Olaszországban él, Guido a neve, arról tett közzé egy posztot, hogy ne vegyünk igazán új magnódekket, mert sokkal jobban járunk, hogyha a régi 80-as évekbeli, 90 es évekbeli magnókészülékekhez ragaszkodunk. Hallgassuk meg most az ő véleményét. Azt állítom egyértelműen és világosan, hogyha érdekel a kazettás magnók világa, felejtsd el az új gyártású dekkeket. Úgy gondolom, hogy a tiek magnója elég jó és tisztességes gép, de a műszaki adatai nem jók. Úgy értem eh, Csak vesse egy pillantást például arra a dekre, amit legutóbb bemutattam a csatornámon. A Technics rsb 100 1984-ből. Ahogy látod, a nyávogás és sebességingadozás a frekvenciamenet alapján, ez egy kivételes gép. Tényleg kivételes a dinamika tartománya, a jelzaj viszonya. A főleg a 80-as években készített dekkek, Verhetetlenek Nem kell megszerezned a legdrágább Nakamichi Dragont Vagy a Revox csúcsdekkjét A Sony vagy a Pioneer cuccait Egy sima, színvonalasan elkészített kazettás deck Remek megoldás lesz Ragyogó csillag ahhoz képest, amit most láttunk idei újdonságként Oké, okay, és Szóval, ha érdeklődsz, akkor szörfölj az ebay-en, vagyis az apró hirdetési oldalakon. Egy csomó hely van, ahol vásárolhatsz, figyelj, teljesen felújított dekket, értitek? Mindig felújított dekket, szervizelve. Ezt mondta Guido, az Ened vloggere, és ő egyébként a vlogján nagyon sok analóg hangtechnikával foglalkozik, nem csak kazettás magnóval, hanem orsós magnóval, lemezjátszókkal, erősítőkkel, úgyhogy érdemes a YouTube-on bekövetni az ő oldalát. Ő személyesen adott nekünk engedét a ma reggeli e-mailjében arra, hogy használjuk ezt a részletet. Hát srácok itt a vonalban, a Skype vonalban, mit szóltok ehhez? Ti vennétek új magnódeket? Bista? Nem. Nem. Viktor? Nekem nem tudtam elmenni az RSB 100-as típus mellett, mert ugye ezt te már pontosan tudod, hogy nekem egy RSB 13-as decken volt, és azt kell mondjam, hogy az RSB 100 az egyáltalán nem kiemelkedő technics deck, már mint az akkori, akkori minőségi skálán, tehát hogyha mondjuk azt mondom, hogy 80 80 közötti magnuk, akkor az RSB 100 az nem a tetején, de még csak nem is a közepén helyezkedik, hanem inkább az alja felé szerintem. Tehát sokkal jobbak is voltak annál. Na most ő ezt minősítette olyan jónak, ami kenterbe veri a maiakat. Hát akkor mi van, a, és ilyen ja, egy, egy RSB 100 -az szerintem egy ilyen egy nagy, nagyságrendek 10-15 ezer forintért simán beszerezhető. Mi van akkor, ha veszel egy komolyabbat? Pista, te emlékszel <gül> erre a típusra, minden... vagy legalább erre a vonalra, amit a, a Technics... években tudtak mechanikát gyártani, és fémből volt tehát ilyen tekintetben ezeket a régi futóműveket érdemes megvenni még akkor is, hogyha az elektronika nem, nincs a toppon feltétlenül az akkori korkövetelményeinek megfelelően. De nekem is vannak itt ilyen, most ne, nem akarok hozzányúlni ehhez a kamerához, hogy megmutassam inkább, nehogy összeessen minden, de ott vannak a regben ilyen 80-as években gyártott uh, Akai, Siemens dekkek, amik örök élet plusz egy napig működik és néha pár alkatrészt égszíjat ki kell benne cserélni. Ez is egy klasszik darab, ez az f 220 20 as ajva, ami a képen van. Az egy igásló volt például. Itt a 13, f 20 as ajva az a kazettáról diszkózóknak abszolút ilyen ipari sztenderdje volt, és sokszor meghekkeltük, hogy legyen rajta egy poti, amivel még lehet a sebesség ez meg egy új deck, amit most látunk. Tehát kinézetet tök úgy néznek ki a mostani új is, mint a 80-as években. De hát nagyon jól néznek ki a régiek is. Szép, szép, szép, de. Én, én mélyen egyetértek azzal a gondolattal, amit itt a videóban láttunk az úri embertől, hogy, hogy 80-as vagy 90 es évekbeli gépeket kell vásárolni. A 80-as évek az azért romantikus, mert fényből van a mechanika. A 90 es években viszont eljutottunk oda, hogy, hogy gépek maguk kalibrálták a szalakhoz magukat. Tehát nagyon komoly gépek készültek a 90 es évek közepén. És hát most nem tudom szabad-e márka neveket mondani, de már hangzott el. Persze. Technics, Sony. Kenwood bármikor megvennék a 90-es évekből, nem csak felújítottan, mert hogy vannak erre lehetőségek, hogyha az embernek például mondjuk van egy némi laborja műhelye. Na hát ez az, ezt akartam mondani, Pista, hogy te könnyen beszélsz, mert ott van mögötted a labor, meg a fejedben a szaktudást, tehát te meg tudod csinálni. De mit tegyen az, aki ilyen amatőr hifista, mint mi? Azt keresem megfelelő szakembert, és szerencsére vannak egyébként itt van is ilyenek, de az alkatrész beszerzése az mindig egy, egy kritikus probléma. De lehet éksziakat, fogaskerekeket, ma már 3D nyomtatnak alkatrészeket. Van még barna köpenyes öregbácsi, aki mechanikai műszerészmester és bármilyen fogaskereket legyárt. Van égszíj beszerzési hely legalább is, legalább három-négy olyan magyarországi beszállító, ahol érdemes körbenézni. Bármilyen extrém méretű ékszikkel vagy, vagy bármilyen elmebeteg mechanikai alkatrész. Te adtál egyébként weblink tippeket is erre, hogy hol lehet beszerezni? Mondasz? Én nem akarok nekik reklámot csinálni, vagy nem ja, ez volt a cél, de az, az exikirály.hu az például egy elég jó kis weboldal, ahol a legtöbb kazettás magnóhoz, meg egyéb más cucchhoz is lehet gumiszíjakat szerezni, illetve a, a hú, nem sosem emlékszem az öregnek a nevére, fogas, fogaskerékgyártó.hu ugye, azt hiszem így kell jól írni a, a weboldalát. Ö, őt is nagyon ajánlom, mert tényleg egyedi darabokat legyárt De Egyébként vannak mások is, tehát hogy megdöbbentő, hogy még mennyi ember megmaradt a barna köpenyes régi szakembervilágból, akinek a pincéjében van egy gép és leesztergálja a tengerékkel a együtt. Azt hiszem amerikai ö, weboldal, most így fejből nem tudom a linket, ahol bármilyen szalagos magnótípushoz gyakorlatilag tudnak gumigörgőt küldeni. Nem az eredeti gyári ilyen fekete színű gumiból, hanem sokkal spécéd anyagból, ami, mit tudom én, a sebesség ingadozást vagy nyávogást, ö, e, <hül> egy nagyságrendel tudja csökkenteni. <hül> Tehát ez, ez egy élő kultúra érdekes módon, ez a magnetofonos di. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. A postmodem analóg hallgatói nézői most kapják meg azokat a praktikus infókat, hogy hogyan lehet az első lépéseket megtenni a hifi világába, azon belül is a kazettás magnókkal, hova lehet fordulni. Igen, hiszen hát éppen ezt emlegettem az előbb, ellátogattunk a a herceg Miklós barátunkhoz, akivel egy hosszabb távú gyümölcsöző együttműködésbe csaptunk bele, aminek majd minden minden egyes terményét idehozzuk a, a kedves nézőinknek a további adásokban, de hát jön az első. Abból a szempontból nagyon érdekes az üzlethelyiség, mert tényleg tele van olyan cuccokkal, mint amit eddig is láttunk a HIFI boltokban, de nem csak magnók, erősítők, rádiók, hanem itt egy csomó minden van mögötted is alkatrészek. Igen, hát tartunk külön hangszorókat, tekercseket, pilléket, habszelet, ami javításhoz kell az otthoni bütykölő embereknek, de nyilván ezeket végezzük mi is. Behoznak egy cuccat, egy régi erősítőt, magnót, lemezjátszót, uh -huh. és akkor azt rendbe kell tenni? Hát ha olyan, ahol van baj, akkor igen, nyilván javítjuk ezeket a készülékeket, lemezjátszót, erősítőt, dekeket, szükség esetén egyébként orsos magnót, meg csöves rádiót is meg tudunk csinálni. Most az előbbit volt az a srác, ez el az infinity így, ugye egy tönkre megy a szél, előre pszik. Ez a hangszóró. Igen, ez a hangszóró szél az idővel egy tönkre megy. Hú, ezt most itt le is bontottad. Hát le, mert ez ennyi. Tehát ennek, minél megmutatom akkor az eredetit, hogy a, vagy a, a jót, hogy az a mennyire stabil dolog. Aha. Tehát egy ilyen, egy ilyen szél az, az nem jön szét, tehát az húzhatom, az azért az bírja. És ez az, az időben megy szét? Ez, Ezt az, az, az idő tönkre teszi, ez ugyanolyan mint a nagymama befőttes gumija. Tönkre megy, elörekszik, elmálik, és... akkor uh... ilyen hifi alkatrészekből, nektek itt a fiókokban, rengeteg ilyen mindenféle csavarok, meg rugók. Van, van, kábel, kondenzátor, ellenállás, minden, ami kell, teker sztekercsek. Ó, igen, aha. Tehát, Itt vannak az... a kincsek. <gül> Igen. Itt van például ez a nagy lemezi. Hát ezt úgy csúfolják, hogy rút kiskacsa. Ebben most azért látszik ilyen... Ó, hát ez ez a így nagy van, Így van. A régi pikapot és a régi tűt bele rakjuk, hogy lássa a vásárló, hogy mi volt régen. Raktunk bele egy audiotechnikát, Nincs benne semmilyen elektronika. Teljesen mechanikus. Mutas hát, még kedvencet nekünk? Nagyon szeretik, és én is, én is szeretem az Akainak az Orsos Magnóját. Ez egy ilyen klasszik darab, szintén nagyon sok mm, korombeli vagy talán még idősebb embernek volt ez olyan, hogy. De jó, hogyha lenne egy ilyen, nem is súristen. Kivezelésmérőt megmutatom, mert Szelény István hangmérnökünk nagyon szereti ezeket az analóg kivezelésmérőket. Igen, is ezek is olyan, olyan örök darabok, és nem egy családnak van például olyan igénye, hogy bejön, hozza a szalagot. A És hát, mini játsza le? Mert rajta van a gyerekkori felvétel, a nagypapa, az unoka, ja, mit tudom én. Nekem. Na, magnókra is térünk azért egy, ki, mert itt, ilyen világ. itt van mellette például egy, egy régi Grundig rádiós magnó, a ami elég. elképesztő méretű. Ez gondom kilóra sem, akármi. Igen, igen, igen. Hát régen voltak ilyen hordozható, meg kevésbé hordozható dolgok, de ezt azért ilyen, ilyen fogantyús lobálósra csinálták. Ezeket mi mind felújítjuk, hogyha szükséges. Úgy adjuk el, hogy a műszerész kollega átnézi Én őket, és akkor amiket itt láttok, az, az mind eladó. Kazértás kapcsolatban mit kérdeznek, mi az, amit keresnek, mi az, ami ami hívó szó esetleg, ami a legtöbbször előkerül a gyakorlatokban. Hát ez, hogy van kazettás, nem tudja lejátszani, vagy behozza, hogy begyűrte a szalagot, el se indul, mert mondjuk 30 évig a padláson volt, és a szíjak tönkrementek. Aztán nagy ritkán a, vannak, akik a másolás véget, Tehát, hogy van -e olyan, ami két kazettás is akkor, hogy, hogy megy a másolás. Ha számíthatunk erre a trendre, amiről szó volt ebben a videoblogban, amiben a szakértő elmondta, hogy ne vegyünk új magnódeket, hanem vegyünk a 80-90-es években Igen. gyártott klasszikus magnódeket, mert azokat úgy gyártották le, hogy minőségi és könnyebb is rendbehozni, akkor, akkor várható, hogy egy idő után majd Budapesten is feltűnnek ilyen igények, nem? És akkor Igen. rendbe akarják hozatni. Igen. Akkor legjobb szakemberhez fordulni. Hát ez mindenképp. Tehát én azt gondolom, hogy én például nem kezdek el cipőt javítani. Tehát tudom, a cipésznek csinálja meg, lehet, meg tudnám, de háromszor annyi idő, és biztos, hogy nem lesz olyan jó. Érdekes, mert egyébként vannak vásárlók, akik úgy hozzák, vagy már szétszedve, és akkor bevallják, hogy hát megpróbálta, de nem sikerült. Mondjuk egy ilyen, egy ilyen forgófejes, oda-visszajátszós egy szítsere, az nem egy ilyen ötperces dolog. Tehát azt gondolják, hogy ó, egy ilyen kis befőttes gombait ez három perc, és amikor szétszed és kiborul az egész mechanika, akkor, akkor utána a sírdagába bejönnek, hogy hát, segítsünk rajtuk. És hát nyilván és szívesen... Tudtok? Persze szívesen Aha. segítünk, tehát ez nem probléma. Ezt van. kb. úgy képzelhetjük el, mint mondjuk egy karórának a javítás, igen. vagy egy órának a javítás? Igen. igen, én azt gondolom, igen. Tehát itt, itt kell, kell legyen egy rutin, tehát az, uh -huh. hogy valaki ezt csinálja 10-20 éve, és csukott szemmel tudja, hogy, hogy mi hogy működik. És különböző készít. típusok között azért nyilván van különbség, ha. de teljes lelki azt tudjátok mondani, hogy bármilyen kazettáns, magnódeket vagy magnókészéket behoz valaki, akkor nagy biztonsággal meg tudjátok javítani? Persze, persze. Tehát most ez olyan, mint a márkafüggetlen autószerviz, tehát a kocsi gurul, motor van benne fék, itt is az elv ugyanaz mindegyiknél, tehát egy motor, szíj, direkthajtás, ott van az olvasófej, írófej, uh -huh. vagy a rögzítőfej, de mindenki máshogy csinálja, más, más megoldással, különböző nyuansznyi különbségekkel. Nyilván egyébként ez a a műszerészeknek az izgalma, meg az átka is, hogy hát nincs két egyforma készülék. Például, ha valaki innen indult, tehát kazettás magnókkal szeretne megbarátkozni és megvenni magának akár egy régi kazettás deket, akkor itt akár föl tudja építeni a teljes láncot hozzá? Tehát megtalálja hozzá az erősítőt, Erősítők itt vannak, külön tunerek itt vannak. Szóval Lehetünk benne is. CD-cok, CD DVD-k, uh... És ami most egy ilyen új vonal, ez körülbelül egy éve alakult ki itt az üzletbe. van egy angliai barátom, aki, aki angliából hoz be az én kérésemre a dolgokat. Tehát, hogyha most valaki azt mondja, hogy legyen Technics, de nincs meg neki a, az ötlemezes CD-je, vagy a, vagy a lemezjátszója, és nekem sincs a boltban, akkor fölveszünk egy ilyen rendelést, és megpróbáljuk neki ezt beszerezni. Tegyük ide gyorsan azért személyes sztolimat, ugye RSB13 Technic Tech, ami az egyik leggagyibb Technic Stack, Tech, ami létezett. De volt 10-nak, 11-9 és meg 8, de hogy nem Tíz találja Viktor sem, ezt a rakas bocsánat, bocsánat, imádom mert kéne az izránya, akarok látni, hogy azok a, az. a legy, mozognak, és... Tudnátok segíteni Viktornak egy ilyen beszerzésébe? Megnézzük. <gül> <gül> Na, hát lenne, hogyha... Viktor örülnél neki egy... Igen, én is ebay-en van néha, meg mit tudom én, de hát még, nem, még azt nem találtam meg, amire irányultam volna. Oké, okay, hát szóval ez... itt, itt ki, ki lehet indulni. Tehát egy jó kiinduló arra, Így hogy van. valaki elinduljon a van, kifista van. irányba. Mindenképp. És akár fölépíthető egy, egy olyan cucc, mondjuk a 80-as években. Mondok egy nagyon jó sztorit. Volt bent tegnap előtt egy vásárló, egy fiatalember, és mondta, hogy tavaly karácsonykor vettek egy szettet a barátnőjével, és hogy mennyire elégedettek. És akkor ő magától mondta, hogy azóta jobb a kapcsolatuk. Mondom, és... Hogy, hogy ez mesélyél És akkor mondta, hogy együtt járnak lemezt venni, együtt hallgatnak lemezt, és azt mondta, hogy nyugodtan kiírhatom az oldalra, hogy párkapcsolati tréningnek is jó dolog, és azért jött, hogy a vejének, vagy vőjének, vagy valamilyen rokonának vegyen egy új szettet már, hogy használtad, de hogy... Neki is legyen családja. Igen, mert azt mondta, hogy, hogy, hogy meg volt velünk elégedve a termékkel, és a kiszolgálással is, és, és, és hogy ő nem megy máshova. Herceg Miklóst hallottuk, a hangszoróbolt.hu tulajdonosát, és nekem nagyon meggyőző volt az, hogy bármit bevállalnak, tehát szinte láthatatlanba oda viszünk valamilyen nem működő magnódekket, vagy erősítőt, és megjavítják. Azért ez szerintem eléggé unikális, nem? Srácok, mit gondoltok? Én nem ismertem, nem ismerem ezeket a srácokat, de majd az idő ezt megoldja, azt Szakemberek, igen, ezt mondom, hogy el kell vinni szakemberhez, és két dolog ragadott meg egyébként a bejátszásból nagyon. Az egyik, hogy párkapcsolatot tréning Igen, ennek az emberi oldala egyébként nagyon fontos, hogy megtaláljuk a magunk fajta őrülteket a kapcsolatainkban, a barátaink körében, akikkel közösen tudunk örülni. Hát végül is az a műsor is kicsit így szerveződik, hogy nem itt van három ilyen fanatikus csávó, aki Mi? fejtegeti ezt, a, ezt az iskori technikát. A másik viszont a szervizelés, hogy én is dolgoztam, főként broadcast eszközök szervizeseként, meg rengeteg szervizes barátomban a professzionális hangtechnika, meg hangszerjavítás terén, is ez, amikor már darabokba hozzák be a készüléket, ez még nem a legrosszabb eset, mert amikor megpróbálják összerakni, és úgy hozzák be, hogy egybe van, és hát nem tudjuk, hát csak nem szólt, és felnyitod, és nem mindig látod a gányolást elsőre. Szóval, hogyha ezt a műsort nézik ilyen lelkesen amatőrök, akkor azt tudom mondani, hogy díjazom a lelkesedést, de ne próbáljunk magnódeket javítani azzal a késsel, amivel a Fatera Wartburgot taszta, már elnézést, de nem, inkább idejébe ismerjük föl. és mondom ezt úgy, hogy, hogy itt elég komoly műszerkörnyezet vesz ö, körbe engem, alapsávi hangtechnikai, meg rádiófrekvenciás, meg stb. mérésekre, de vannak azok a szakmai feladatok, amit én is hívom a megfelelő kollégát, aki erre be van rendezkedve. Szóval igen, nem olyan egyszerű, ahogy az interjúban mondta az ember, hogy, hogy nem olyan egyszerű, Miklós, igen, bocsánat, nem a nevére, nem olyan egyszerű, hogy három perc alatt kicserélked befőttes gomit, ez nem így van. Hát itt itt, itt DAT magnók állnak szétszedve, ami egy dat, DAT mechanikát szétszedni fél óra. Összerakni egy. Ha ügyes voltál, 40 perc. Ha nem pakoltál jól, akkor ki tudja menni. És hogyha az az eset van, amit említettél, hogy megpróbálta összerakni, akkor még neked annyival nehezítettebb is a pálya, hogy ki kell találni, hogy hogy volt eredetileg, ami nem úgy van, ahogy most van összerakva. Pedig soha nem jártál még abba a készülékbe. Így, így. Tök máztori, de épp valamikor két-három hete láttam egy digitális zongorát, amit megpróbálta a felhasználója megjavítani, majd összerakta és a szervizes kollégák két napig törték a fejüket, hogy mi lehet a baj, és az történt, hogy volt egy ilyen sok tüskés tűs, csatlakozó, és egyen sikerült félre dugni. És ez nem látszik, mikor szétszedem. Tehát, hogy ne nyújjunk bele készülékbe, hogyha nem vagyunk megőződve róla, hogy, hogy van hozzá megfelelő szerszámunk, meg megfelelő hogy a affinitásunk, mert a szaktudás egyébként, tehát nagyon sokszor iPad-et is én úgy bontok, hogy megnézem előtte a videót, hogy, hogy kell. Csak kell szerszámozottság, meg hát kellő felkészültség. És a cseszlovák cekászos pákával se forrasztunk SMD-alkatrészt, okay. meg semmilyen másik. Nekem Pista, Pista kommentjéről az itt Dr. House örökérvényű mondásra jut eszembe, hogy a páciens ez mindig hazudik. Mert itt indulunk pontosan. Így van, igen. csak itt ráadásul a páciensnek van egy eszköze, ami a beteg. Hát itt arról az, hogy... igen. Szóval hangszoróbolt.hu, és akkor a jövendő kazettás műsorainkban felfeltűnik majd még ez az üzlet, mert Miklóssal arról beszéltünk, hogy mindenféle érdekességekkel a későbbiekben is jelentkezik nálunk. Például óriási kincses bányának tűnik a a raktára, ahol 150 négyzetméteren rengeteg olyan eszköz van, ami lehet, hogy csak donort, tehát már nem működő eszköz, de mindenképpen érdekes, izgalmas történet is lett ezen eszközök mögött. Úgyhogy folytatjuk. A digitális világ érdekes. Postmodern. Látszólag egy kazettás magnódekket látunk, de egy rejtélyes dologról lesz most itt szó. Ugyanis a 70-es évek elején ezek a felültöltős, ilyen zongora billentyű stílusú magnódekek dívtak. Ezek voltak a legnagyobb számban. Aztán megjelentek mellettük azok a kazettás magnódekek, amiket jól ismerünk, ez a fronttöltésű, modern stílusú kazettás magnó. Függőlegesen áll benne a kazetta, ismerjük ezt. Na de nézzük a középsőt. Itt van bizony az a magnó, fajta, ami nekünk a legnagyobb fejtörést okozta az elmúlt hetekben. A kis rác kézzel berakja a készülékbe, ahogy látjuk. Ez a bizonyos diagonal front tape loading deck, tehát a átlósan frontöltésű kazettás magnódek. Ti láttatok már ilyet korábban? Pista? Nem. De amikor a pár héttel ezelőtt róla a képeket, akkor, akkor is akkor láttam képen, de hogy azóta se értem ezt egyébként. Nagyon furcsa. <gül> Nagyon furcsa. És azért érdekes, mert a 70-es évek közepén jelent meg ez a diagonális deck. Én most ezt így rövidítve így mondom, bár az angol kifejezés az, amit az előbb mondtam. 30 fokban áll a mechanika, tehát a kazettát is 30 fokos szögben kell behelyezni ebbe a készülékbe. Miért van megdöntve? Tehát nem az, hogy hogy kell ebbe betenni a kazettát. Mi indokolja az... azt, hogy ez... A döntve van. Én ezt nem értem az első kezdve. Ez, kezdve. Mi... Nem szakértőt kellett volna írni a műsorba, sajnos senki nem ért rá, és én vagyok itt, de ez valami marketinges húzás lehet, mert egyszerűen próbáltam fizikával kicsit magyarázható szélzideológiát gyártani hozzá, hogy valamivel elő tudjak rukkolni, de nem, és a net neten sem találtam semmit. Nyilván az elején rögtön az embernek két dolog jut eszébe, hogy ez vagy design, vagy valami komoly, amit nem értünk, vagy nem tudunk, de majd mindjárt kiderítjük. Na ez a majd mindjárt, ez nem sikerült eddig, illetve, illetve elég sok minden kiderült, amikor az ember nekiált ennek így utána menni, de, de még az, hogy pontosan van a mögöttem elgondolás, az nem. Lehet hogy, nincs. Lehet, hogy nincsen, és azért nem, de ezt azért, ezt azért még kutatjuk. A legközelebb ott jutottunk egyébként hozzá, ami, ami még mindig egy jelentős távolság szerintem, hogy azonosítottam egy olyan eh, Amerikában megjelenő eh, mérnöki almanachot, ami, ami időről időre összefoglalja a hífi berendezések mérnöki fejlesztési munkálatait. És ezt uh, elég alaposan teszi, és ennek uh, találtam, tehát ezt nem mondom, hogy évente kiadják, mert ezt nem, még nem jöttem rá, hogy évente adják egy de 77-eset biztos találtam, találtam 96-eset, 98-eset és 2002-eset. És uh, ezek, ezek egyébként baromi drága könyvek, tehát ott indul a, a 77-es is valami 130 euró, tehát hogy <coughs> komoly összegbe kerülnek. Hozzájutni meg nem sikerült még, úgyhogy mm, én nekem most a legjobb tippem az, hogyha van ahol, akkor ebbe lesz info. Közben itt láthatjuk kicsit közelebbről is ezt a előbbi diagonális dekket. A leírásban is benne van a 30 fok. És az az érdekesség, hogy a 70-es évek közepéig tartott ez az időszak, tehát utána úgy 77 környékén teljesen meg is szűnt a piacon ez a történet. Gondolom, hogy akkor látták be, hogy nincsen sok értelme, hanem vagy ezt a felültöltős, vagy pedig a fronttöltésű magnódekeket kell a piacra vinni, mert annak van értelme, azt viszik az emberek. De tényleg az az érdekes ebben, hogy vajon egyáltalán hol jutottak el a gondolkodásba, hogyan jutottak el a gondolkodásban odáig, hogy ezt az ötletet komolyan vegyék. Szóval nem is találom azt a logikai fogúdzót, hogy mi, mi ebben az érdekes, belerakni a készülékbe, megdöntött mechanikát készíteni. Ez csak nehézség lehet az építésnél, nem Pista? <gül> Vagy legalábbis nem látom indokoltnak. Hát most függőleges, hogy csinálni, ha nem nehéz, akkor 30 fokot se. Csak továbbra se értem, de voltak ilyen dizájn ötletek, a kibecsúszós, ilyen fiókos, tehát a Grundignak volt az első ilyen, de a Sony is rengeteg ilyet csinált, hogy ilyen, mint egy CD tálca, és akkor viszintesen bele kellett rakni. Ezek a gépek például nekem tökre tetszenek, mert olyan szép meg a menő, hogy így kijön egy tálca, beteszed, de <gül> egyébként már a függőleges meg a vízszintes elrendezési magnó között sem értem igazából a különbséget, mert rendes futóművet kell csinálni, és akkor működik az a meghatározott pozícióban. Hadd tegyem Van, hozzá, hogy én a Facebookon láttam az utóbbi hetekben, hónapokban olyan hirdetést, amiben ilyen 30 fokban döntött diagonális dekket hirdettek, és én azt láttam ott a kialakuló vitában, hogy az itteni hifisták jól ismerik ezt a fajtát. Már pedig ez azért érdekes, mert mi is azért már jó ideje figyeljük ezeket az eszközöket, a 80-as évek eleje óta, ha magamról kell beszélnem, biztosan látom ezeket, és nekem egészen a jelenig nem is tűnt fel egyáltalán, hogy létezik ez a fajta kategória, márpedig Magyarországon is volt, itt van is nekünk egy felvétel, legutóbb, amikor voltunk Benács Józsefnél a stúdió, a Ródi Sándor utca 11-ben, a Stúdió 11 nevű hifi boldban, akkor ott is volt egy ilyen deck, ez a bizonyos Yamaha, és itt mutatta is nekünk, hogy belenyúlt a készülékbe, hogy hogyan kell berakni a, a kazettát. Szóval ez tényleg itt, itt Magyarországon is megtalálható, valahogy a mi figyelmünket elkerülte eddig ez a fajta magnódek. Meg lehet találni különböző ilyen hirdetési oldalakon, hogyha valaki pont ilyenre vágyna. Az benne a nagyon vicces még, két érdekeset mondjunk erről, ahogy amikor belakjuk a kazettát, akkor egy ilyen tükör képét láthatjuk, mert megvilágítja a készülék belül, hogy látható legyen a kazetta ebben a szögben is, leolvasható legyen a felirat. Illetve, hát ami nekem nagyon furcsa volt, én ezt a Pistának meséltem, hogy a kazettás magnóból, amikor kiadjuk a kazettát, akkor hatalmas csörrenéssel esik ki a készülékből, ami hát azért nagyon-nagyon furcsa. Maradjunk abban is, most itt még nézzük egy pillanat erejéig a nagymárkák által készített diagonális dekkeket, hogy arra kérjük a mi közönségünket, hogy ha ők beleakadnak az interneten, vagy bárhol más forrásból, hogy miért is készítették a 70-es évek közepén a diagonális dekkeket, akkor jelentkezzenek nálunk, mondják meg, vagy írják meg, hogy mi volt azok. Ok. Előre is köszönjük szépen! A digitális világról érthetően. Enz a Postmodern. Néhány stittet láthatunk a magnokazetta.hu oldalról, amit itt saját kezűleg készítettem a számítógépemmel. Tavalyi első kazettás műsorunkban már láthattuk ezt a legnagyobb márkák, BASF, Maxell, TDK kazettái láthatóak, szépen becsomagolva a magnokazetta.hu-ról. És itt van velünk a magnokazetta.hu szerkesztője, Paládi Zoltán. Szia, Zoli, Jó estét kívánok! Szevasztok, sziasztok mindenkinek! Hú, nagyon örültünk tavaly, hogy létezik ez a gyűjteményed a magnókazetta.hu, mert itt tényleg egy csomó mindent vissza lehet keresni a múltból. Honnan ered neked ez a szenvedélyed, a kazetta gyűjtés, illetve a kazettáknak a publikálása a netre? Hát ez az egész ez úgy kezdődött, hogy mindig is voltak kazetták itt, ugye a szakközépiskolási éveket azért a tanulás mellett ezzel ütöttük el, és hát akkor sok kazetta összejött, az ember vásárolgatott, elkezdett dolgozni magnót, hifit, egyebeket, és akkor gyűltek-gyűltek a kazetták, hát eljutottam kb. 200 kazettáig, vagy 250-ig, amikor azért a cd tért hódított, és hát ugye szép lassan véget ért a kazettás dolog, és akkor bekerültek egy dobozba, a mai napig megvannak egyébként ezek a régi kazetták is eltéve, Pincébe és tárolod, hogy műszak... hol vannak ezek a kazik? Nem, nem, nem. Pincébe nem szabad ilyet tárolni, hát ugye erre is meg kitérhetünk később, mert a tárolásnak azért vannak bizonyos feltételei, hogy ezek a szalagok később is használhatóak legyenek. Uh -huh. Történt egyszer, hogy egy kedves ismerősöm, Varga Zsolt Kecsap, itt Pécsem, nála is dolgoztam egy műszaki boltba, abba hagyta a tevékenységet, és pár év múlva megkeresett, hogy maradt neki jó pár száz magnó a régi időkből, Próbáljam már meg elpasszolni, elcserélni, vagy valami hasznos dolgot csinálni vele, mert hát ott csak áll eddig a raktárában. Ne és innen az kezdődött. üzleten, ugye? Hát nem is az üzletem, mert gondoltam segítek neki, és innen kezdődött az őrület. Elkezdtem csereberélni, mindenkivel jobbra-balra. Ugye ezek akkoriban jobbára ilyen 98-2002-2004 közötti kazetták voltak, tehát a kazettás évtizedek utolsó gyártmányairól beszélünk, Ezeket elkezdtem csereberélni, mindig megmaradt egy-egy darab, jöttek hozzá újabb darabok, és akkor elkezdett feldúzzadni a készlet, 50 100 100 50 500 és így tovább, és így tovább, és egyszer csak elérkezett az az idő, amikor már én sem tudtam kezelni a dolgot. Ez alatt azt kell érteni, hogy ugye évjáratok vannak, márkák vannak, különböző csomagolások vannak, fóliaváltozatok, BASF az különösen problémás ebből a szempontból, és egy kedves barátommal kitaláltuk, hogy csináljunk egy weboldalt, ahol föltesszük szépen a képeket, és legalább én is tudom, hogy mi van. Nagyon, Nagyon hamar megbukott ez a történet, miután a weboldal elkészült, mert a további gyűjteményi bővülést azt igazából nem lehet kezelni. Erről mi korábban beszéltünk is külön, hogy elég komoly munka és elég komoly időbe telik, mire az ember ebből egy weboldalt összerök és szépen fölrakja a képeket egymás után. Hát igen, egyébként te most kritikusan fogalmazol, de mi itt ezt a bukásrészt nem nagyon érzékeljük, mert azt látjuk, hogy tényleg ilyen nagyon katonás rendben vannak a kazetták lefotózva, ugyanabban a szögben állnak nagyon szépen, minthogyha egyszerűen valami gép csinálta volna végig a fotózást. Tényleg jól néz ki a gyűjtemény. Ezt annyira nehéz megcsinálni? Én beszúrnám, hogy hiánybótló, hát tehát, hogy, hogy ez fantasztikus, és abszolút nem, semmi kudarc nem jön erről, hanem az, hogy jóisten végre valaki csinált egy ilyet, bocsánat. Így van, teljesen egyetértek. Lehet hogy, lehet, hogy én vagyok túl maximalista. Ugye ezek a felvételek ilyenkor úgy készülnek, hogy egy plexi asztal föl van építve egy fotostúdióban, ez úgy készült, hogy három, három reflektor van a különböző oldalán, egy alulról, kettő oldalról, és amikor elkészül a fénykép, akkor ez a három vaku, ez egyszerre villan, és akkor így készül el a kép, így nem lesz árnyék igazából körülötte. Ez azért kell egy megfelelő fotós is, aki ez partner volt. Nekem ebben nagy segítségemre volt itt Pécsett Kalmár Lajos, aki ezeket a képeket elkészítette. Hát erre ráment egy napunk, erre az egészre. A folytatás viszont az lenne, hogyha gyűlik a gyűjtemény, tehát bővül a készlet, ugye az nem biztos, hogy nem a sor végére kellene tenni, hanem valahova beilleszteni a megfelelő évjáratba, normál, krómos, metálkozetták, ahogy jönnek sorba uh -huh. ugye a típusok. Ez viszont azt feltételezi, ha én újra akarnám föltenni a képeket, akkor az egészet újra kellene fényképezni, mert úgy lesz meg az a beállítás, úgy lesz meg az a fényviszony, hogy ez valóban így látszódjon, ahogy ti is most ott a weboldalon látjátok esetlegesen. És ez ekkora nagy munka, hogy már szinte bukásról beszélsz. Szóval itt hány ezer kazettát kell még lefotózni? Hát, amit ott látok, az pár száz kazett azt szerintem egy olyan 5-600 kazetta van fölni jelenleg a weboldalom. Most ennek azért több mint a duplája van már itthon, tehát ezer fölött van a bontatlan kazetták száma. Hát ezt akkor egy igencsak komoly melóval tudnánk megoldani, erről le is mondtam egy előre, mert hát ennyi időt nem tudok beletolni ebbe most így hirtelen. Azt szeretném elmesélni a mi hallgatóinknak, nézőinknek, hogy megállapodtunk Paládi Zoltánnal, hogy mostantól a kazettás összeállításainkban. rendszeresen jelentkezünk majd a magnokazetta.hu különböző tartalmaival. Így aztán most az első beszélgetésünkre is Zoltán készült néhány érdekes történettel. Ezeket fogjuk most mindjárt megmutatni. Én rögtön mutatom is az első coli, jó? Ez egy nagyon-nagyon régi kazetta, Maxell kazetta ráadásul. Így, ahogy mondod, ez az egyik első Maxell kazetta, 1967-69 között volt forgalomban, ahogy én is utána néztem a netem. Az érdekessége az, hogy még igencsak a kazettás korszak elején járunk, és hát valamiért a gyártó szükségesnek látta egy kis inzertet elhelyezni a kazettatokban. Ezt én is próbálom így mutatni nektek, nem tudom mennyire Látják Látszik mennyire szépen, jelent. aha. Jön ki. Uh -huh. Tehát az a lényege, hogy egy kis cetlit helyeztek el benne a polgár számára, hogy hogyan kell a kazetta tokot magát kinyitni. Valószínűleg azért, hogy ne el rögtön az első mozdulattal. Én ilyen más kazettában nem találtam még ilyen kis papírost. Igen, tehát meg is ö, mutatjuk ezen a fotón, hogy how to open, vagyis magyarul, hogy kell kinyitni a kazettástokot. Tehát ez nyilvánvalóan abból az időkből származik, amikor még újdonság volt a kompakt kazetta. Látszik is egyébként a dizájnon, még a kompakt kazetta logó is rajta van, pedig ez később a Maxell aztán már nem rakta rá a kazettáira. Valahogy ez a színőszállítás is, meg a, a műanyag dobozon is látszik, hogy ez nagyon-nagyon régi ez a kazetta. Később sokkal dögösebbek voltak a Maxell kazetták mert így kinézetre, ugye? Ja, így igaz, a Maxell nekem is a kedvencem, főleg egyébként az ilyen 82 és 90 közötti évjáratú darabok. Itt viszont még erre visszatérve egy pillanatra, ha a képet be is tudod adni, a Maxell logó még teljesen más volt, mint amit később ezt akartam megszoktunk. Mondani, ezt akartam mondani, kiszúrtam, bocsánat, ezt, ezt kiszúrtam, hogy egy, egy teljesen ismeretlen Maxell logó van rajta. Uh -huh. Na, mutatom a következő képet, ami Magyarországra hoz bennünket. A polimer márkával már foglalkoztunk, de itt azt hiszem, hogy nem a márka lesz az érdekes, hanem? Itt egész biztosan nem a márka az érdekes, mert ugye gondolom ez volt elérhető a gyártás szempontjából idehaza. Ez egy hangos mesék sorozat, egy-kettő, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy-egy dobozkában volt tíz darab mese, ami diafilmre el volt készítve, és ehhez tartozott egy hangkazetta, amin a tíz darab mese teljes mértékben fel volt mondva ismert színészek előadásában, például Detre Anna Mária, Gáti Oszkár, csak hogy két ismertebb nevet említsek rögtön, és ezek a mesék itt voltak a kazettára fölvéve, A és B oldalra szépen föl van jegyzetelve, igen, hogy látjuk is a képen, hogy a. azt mondja, hogy hetetét ország, pincérfrak cicák, tengerecki, meg a naphivogató című mese az A oldalon. Igen, igen, és itt azért egy érdekes dologra fény derül. Egyrészt nincsen meg sajnos a hozzátartozó diafilm. Mondjuk megnézésen nagyon tudnám, mivel jelenleg. De ez felvet azért egy kérdést, hogy ez a diafilm, mert hogyan oldotta meg a dadus az óvodában? <há> Hát ezt azért meg kellene fejtenünk, mert ugye ha itt volt a diafilm, amin ugye ott volt a mese, valószínűleg a felirat ilyenkor nem került ráégetésre a kópjára, mert hát magán a kazettán volt ugye a szöveg felmondva. Azért némi leleményességet, ügyességet, gyakorlatot igényelhetett ez, hogy elindítani a diafilmet, tekerni, és közben a magnókt is kezelni hozzá, elindítani a kazettát. Jó, de tegyük hozzá, hogy ez a korabeli multimédiának is tekinthető, hiszen kép is, hang is, mindenféle videomagnók nélkül, hát mondjuk a hagyományos hang alapú magnó azért kellett a kazettás magnó hozzá, de ez egy komplex élményt nyújtott akkor így egyben. Nem is tudtam, hogy létezett ilyen. Nekem mindig édesanyám mesélt a, a diabetítés közben. Ő mondta a történetet. Szeretnék itt anekdotezni egyet. Van egy diafilmes sztorim, ami nagyon érdekesen összecsengezze a 12. kerület. E, milyen, milyen hegyvidék alja a kiskocsma magánház garázsába valamikor a 90-es évek közepén, és ott az, az, az volt az, az esti műsor, hogy a, a, a házban főzött pálinkát ezt úgy íttuk meg, az adhok közszegyűlő baráti társasággal, hogy beleraktunk egy diafilmet, és akkor kilettek osztva a szerepek, és minden szereplő valaki más volt, és ahogy fogyott a pálinka, úgy lett egyre jobb a hangulat, mert egyre viccesebb a diafilm. Tehát, hogy, hogy ez ilyen élőben is működött, csak nekem sose gondoltam, hogy kazettán is van ilyen detre Anna Mária-val, hát ugye nem. Én Juszt vendégeink nem voltak, de sokat röhögtünk. Szóval meg ez nem jó is hívott közben, szerintem, ahogy felolvasod. Ez majdnem, majdnem teljesen biztos, hogy nem. Hát, szóval ez tényleg egy különleges kazetta volt, kedves Zoli, hangos mesék. Szerintem ez is 70-es évek lehet, vagy 60-as évek vége, valami ilyesmi. Nem, ez, ez inkább a 80-as évek elejére tippelnék a kazettából. Aha. akkor volt, távol a diafilm gyártás is akkor értette szerintem az aranykorát az hazánkban. Miközben itt egyébként örülhetünk Justin Viktor kuskutyájának, Flórának. Szia, Flóra! Ott integet. Igen. Szia, szia, szia, szia, szia Flóra. Szóval, hogy azért is nagyon érdekes ez a történet, mert azt, azt is bemutatja a számunkra, hogy a Magnokazettaponton nem csak a nagymárkák gyönyörű kazettái vannak a 80-as évekből, 90-es évekből, hanem ilyen spéci dolgokat is gyűjt Paládi Zoltán. Köszönjük szépen a közreműködést a mai kazettás műsorunkban, és a legközelebbiben pedig folytatjuk. A kalandozást a kazetták világában. Szia Flóra! Szia, szia, szia Zoli! Köszönöm szépen, sziasztok! A digitális világról érthetően. Ez a postmodern. Mi is készültünk most kazettákkal, mint ahogy eddig szoktunk. Hoppá, és Szelény István már mutatja is az elsőt, mit, mit látunk. Kicsit sajnálom, hogy nem ezt a pólót vettem, felpróbálom jól mutatni. Polimer! Egy majd talán legközelebb. Honnan sikerült polimer feliratos pólót szerezni? Lehet manapság mindent lehet kapni. És nem Kínából van. És ezek sem Kínából vannak még, hanem... Eredetiek. Igen, eredeti lefoliázottak, és, és hogyha a fénykép és nézd, és nézd, nézd mit hoztam, a egy D90-et, Ugy, egy ugyanolyan. Sőt, srácok, Igen. ezt nézzétek, mint van nekem, Pont ezt választottam ki. Egy Pont ezzel készültem, hogy a Pista, csak egy 90-es. D-60-as. Ez nekem azért tetszik, mert nagyon elegáns szerintem. Ezektől a vékony ah. csíkoktól, amik itt az oldalán találhatók. Valahogy nagyon szépen eltalálták a designerek ezt, ezt az arculatot. Szerintem baromi jól néz ki. Mindenkinek volt D-90-es, meg D-60-as. Mutatok Én még egyet, hogyha nálam van a szó, nekem volt egy Pioneer, van is egy Pioneer kazettám, N1X, azt hiszem N1X-60-as. Ez is be van számonzva nekem. Nagyon szép arculata van. Akkor gyorsan berombolok egy igazi lengyel piacos taktkazettával, méghozzá a YouTube Achtung bb Na Ez, ez volt, a, ez volt a, a low budget műsoros kazi. A 90-es évek elején. Az A taktot lehetett piacon találni, vagy megvenni? Lengyel, lengyel piacon. Szép emlékű lengyel piacon. Őrületez. De hogy lásd, hogy nem, csak, hogy nem csak kamukazit vettem, vettem ilyet is, látod? Ezen meg van ilyen szép hologram, hologramos izá. Az milyen úgy. hologram? És ez nem más, mint a kispál és a borz. Oppá. Ez milyen hologram? Ez kérdezi a kérdezik, mahasz. mahasz. Tehát eredetiséget igazoló hologram, ugye? Igen, igen, igen. Ilyen hologramokkal volt akkoriban megoldva, hogy bizonyítható legyen, hogy ez egy a valóban Igazi. A igen. Közben Pista is mutat valamit, valami igen, ilyen görbét. Igen, az enyémben frekvencia menet van. Ami nyilván marketinges színes ábra, de egyébként ez egy baromi jó szalag. Kettő, Hú, és kettő darab, igen. Ke, igen, kettő darab ilyenem volt, és az egyiket beáldoztam valamikor két-három évvel ezelőtt egy olyanra, hogy egy, egy trash pop albumnak a masterét csináltam. És egyszerűen kellett az a hang, amikor egy jó krómos szalag megvan vezérelve, úgy, amikor már nem bírja, tehát szaturációig. De a másik még, még tíz. Pisteltól akkor egy kérdés, hogy itt egy jó kis gyári, szintén gyári rendes ledzebb szalag, egy ledzebb szalag, és mi ez itt, Pista? Miért van, miért van itt egy ilyen hiány? Ott a közepén? A metál szalag lenne. Nem mindig, hogy Le... ez egy metál szalag. Ez egy sima ledzeb. Lehet, hogy metál tették a Hát meg, akár megesett. Nem tudom, ezt a konkrét darabot nem ismerem, de ha ott van a kivágás... Valaki el... egy forrasztópákával belement, nem? Nem, nem, ez gyári. Teljesen nem, nem. gyári. Gyári hogyha... Nem látom, nem most jól, mert én egy mobiltelefonon nézem, de hogyha azt a kivágást látod, ott ugye van a felvétel, a chrome, metal. Igen. Hogyha a tűnik, akkor, akkor valószínűleg az. A metál is. Krom... Kromos, <laughs> És a rózsaszkazatát láttam már. Tehát el tudom képzelni, a is készült. Egy későbbi takt design, ahol már itt teljesen elszállt velük a ló, és már az előadó, aki a rockzett ezen a kazettán, helyett is az a ráj vagy takt. Ez már csapta. Ja, hogy a setet nem írták rá? Nem, csak a saját önpromó hegyek, és egyébként, meg a az meg ez lenne hozzá. Aha. A turizm... Ennek nem csak az promó az oka, hanem így sorozatban leszitáztattak nagyon sok ezer darabot úgy, hogy a kazettán oh, sem nincs, <gül> <gül> <gül> és csak a kellett cserélni a tokban. <gül> Na, hát uraim, én azt hiszem, hogy ez egy kimeríthetetlen kincses bánya, ez a kazettás világ, tehát lesz még hát... mit mutatni. Uh, Viktor folyamatosan éves mutatja. Éves és a És ezt tudod mi? Ez Kélek szépen az bőrbennek a hivatalos kazia. Őrületes. Ez egy, tév, ez egy tévéskazi. Pista? Még egy utása? Wow. Kicsit jobban rámennék a dologra, akkor nem felje lefelé tartanám ezt a... <hállt> <hállt> Meg vannak ilyen mikrokazetták, és egyébként valahol Jumatic szalag is van, én a Pantarei Epilógus című albumának a masztere... <hállt> PCM-be, PCM, PCM adapterrel, Jumatic szalagra. Szóval a száz téma. Igen, és akkor így a műsor végére megjelent Flóra is a kiskutyus. Flóra aki is itt van, ismét, ismét itt van. Kilenc hónapos műsor, kutyuska. Igen. A végén tudok nektek mutatni valamit, hogy itt két analóg hanggenerátor dolgozik. Mióta elkezdtük, és akkor futnának teljesen együtt, hogyha az az ábra ott állna a hátam mögött. És hát időnként megállítja az ember, de az analóg technika az sajnos olyan, hogy, hogy hőstabilitás, meg öreg alkatrészek. Tehát mondom, ennek állnia kéne abban az esetben, hogyha a két generátor tökéletesen együtt futna? Na, hát milyen kis érdekességek is kiderülnek itt a műsor végére, például az analóg világról. Mert ez volt a... Világnak a romantikája. <gül> Ez volt a Postmodem analóg kiadása most szeptember közepén, 2021-ben, és biztos vagyok benne, hogy folytatjuk még a kazettás tematikánkat. Nem tudom, hogy pontosan mikor fogunk jelentkezni, de már most van szinte egy műsorra való témánk, mert most is egy kicsit túlkészültük magunkat. Például, hogy így előzetes mondjak, nem tudom, hogy mennyien tudják, de például a kazettás magnódekből készült olyan is, ami 8 sávos hangfelvételt tud készíteni. Szerényi Pistának már rögtön kritikája volt ezzel az elképzeléssel kapcsolatban. Úgyhogy egy következő kazettás műsorban például foglalkozunk majd ezzel, hogy hogyan történt a soksávos hangfelvétel, a például a kazettás magnóval, meg természetesen a professzionális világban. Mígtal? Egy utolsó kontrolatot, bocsánat, még beszúrnék, hogy egy szomorú aktualitása van, de Nagy Vilmos elhunyt ki az Orsó Magnó Múzeumnak volt a, a létrehozója, és vele egyébként terveztünk, terveztük őt megkeresni, felkeresni, de természetesen az életművét majd a későbbiekben körbejárjuk, bemutatjuk, és hát lehet, hogy a múzeumot is sikerült meglátogatni. Így van. És nagyon köszönjük Nyugodjam. neki a... A, a, a, amit elkövetett, mert Európában biztosan egyedülálló gyűjtemény az, de talán a világon is. Több mint 500 Igen. orsós magnó található egyébként Igen. a múzeumban terényben, úgyhogy ezzel a későbbekben fogunk ö, foglalkozni. Eddig tartottál a kazettás műsoron. köszönjük szépen a figyelmet és köszönöm a közleműködést. Justin Viktor újságírónak és Szelény István hangmérnöknek. Szilágyi Árpádot hallották, viszont halásra, viszont látásra.